Turja, Ennas, Mekase, Gjasht Varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Thuaj, kërkojmë bështetje të zoti i njerëzve Sundimtari i njerëzve, i avuruari i vetëm me të drejt i njerëzve, nga sheri i dialit cytës, që fshihet pasi cytë, e që hedhë dyshime në gjokset e njerëzve, që ofta i dial prej gjindeve apo njerëzve.